Bigarren unitatea C. Kanpotarrak gure artean B. Nik kubakoa naiz. Niri lehen ez zititzaidan pilota gustatzen, aspertu egiten nintzen. Nire senargaia pilotaria da, eta orain gustatzen zait. Piltalekura joate naiz nire senargaiarekin, eta oso ondo pasatzen dut. Baina berak jokatzen duenean urduri jartzen naiz.